Kulturarloan bat baino gehiago arritu duen fenomeno agertatu da Frantzian hobetan, Geien saldu den liburuak hogeita amabio horri baino ez ditu. Estefan Gerseldu izena idazleak eta giza eskubide nazioarteko adierazpenaren egiletako bada. Indig vu edo haserretu zaitez, izenburu hori jarri dio Estefan Hezelek bere azken lanari. Laurogeita ha amahiru diplomatiko ohi honek marka guztiak utsi ditu. Hogeita hamabi horrialdeun eta hamabiibider hogeita batzenmetroko liburua salmenten gorin gorenean jarri baitu. Liburua kaleratu eta hiru hilabetera hamar edizio egin dira jada, eta zort zirunda berrogeita mila ale saldu dira. Hora baina zer dio jeselek bere azken liburuan? Ba, degardian, egun Karibritainararen arabera, izenburuak berak dioen bezala, egungo gizarte pentsakere ereduarekin asarretzera deitzen ditu jeselek irakurleak. Liburuaren pasarte batean zera dio diplomatiko hoiak, finantzan merkatuen diktadurak bakea eta demokrazia arriskoan jartzen dituela, eta jarraian, Gehileggizko kontsumoaren aurka matxina da baketzuurako konbita egiten die herritarrei. Estefan Hessel Berlinen jaio zen mila bederatziun damazazpian, baina txikitatik Parisen bizi izan da. Bigarren Mundu erran Frantziako errezsistentzan aritu zen nazien aurka. Giza eskubide nazioarteko adierazpena egiteko batzordeko kide egin zuten berrogeita zortzan. Geroztik eta mila bederatziundalarogeita boste arte jobilatu zen arte diplomazia lanetan aritu da.